Дорогою вони на все горло кричать «О Господи!» або «О небо!» або, якщо люблять астрономію, «О зорі небесні!» чи, коли схильні до поганства, «О Боги!» вона моя, найпрекрасніша з усіх, збулися всі мої найпалкіші бажання!» Щиняючи такий галас, добрі люди гадають, що наслідують музикантів, але їхні зусилля даремні. Бо в музикантів кохання виходить цілком інакше. Тим музикантам чиїсь невидимі руки раптом скидають з очей полуду, яка затуляла їм погляд. Вони, ходячи на грішній землі, бачать ангельський образ, ту солодку, недовідому таємницю, яка тихо спочиває в їхніх грудях. І тоді небесним вогнем, який світить, гріє, але не спалює, нищівним полум'ям спалахує безмежний захват, невимовна втіха вищого життя, що зароджується в глибині душі, і дух у пристрасному бажанні простягає тисячі вусиків і обсотує ними ту, яку він побачив, і він володіє нею, ніколи не володіючи, бо його пристрасть вічна ніколи не заспокоєна. І це вона, вона, сама, прекрасна, втілена в життя мрія, промініючи, виливається з душі митця піснею, картиною, віршем. Ах, ясновельможна князівна, повірте мені, без будь-якого сумніву повірте, що справжні музиканти своїми тілесними руками і пальцями які на тих руках виросли, тільки більш-менш пристойно музичать чи то пером, чи пензлем, чи ще чимось іншим, а до своєї коханої вони дійсно простягають лише духовні вусики, на яких немає ні рук, ні пальців, що могли б галантно, як і належить під час такої церемонії взяти обручку і надягти її на тоненький пальчик своєї богині. Отже, тут можна не боятися вульгарного мезальянсу, і тому певне досить байдуже, чи коханою, яка живе в серці митця, буде княгиня, чи дочка-пекаря, аби тільки вона не була совою. Такі музиканти, закохавшись, натхненно створюють чудові неземні твори і ніколи не помирають жалюгідною смертю від сухот ніколи не божеволюють. Ось чому я ставлю на карб панові Леонгардові Етлінгеру, що він докотився до такого шаленства, коли міг, як справжні музиканти, скільки завгодно кохати ясновельможну княгиню без будь-якої шкоди для себе.